Allahu subhanahu wa taala falenderojm dhe votën për tinë ndihmë dhe falë kërkojm ndërsa lavdata dhe bekimet e Allahu qofrin bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam bi familjet e shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë drejt lindjes së fund të kësaj bote. Të ndrullahën në takimin e kaluar kemi sjellë një shembulltëri, një shembull që i përmend Zoti xhallahu ala në Kur'an dhe kemi thënë se ky shembull është në surën Ibrahim ku Allah xhallahu ala në këtë sure përmend shembulin e fjallës së mirë, dhe pastaj të regonë se qëfar në në kupton kë shembul dhe qëfar mësimir dhe porosisht në e për kë shembul. Dhe në takimin e parë në lidhën me këtë temë, kemi përmend dy gjera mërëndësie para, kemi të rekë disa paralele dhe kemi përmend disa në gjajshmëri mes drurit të përmendur në këtë shembul dhe fjales e mirë, që farë në gja i shmëri e kodruri dhe fjale e mirë. Dhe gjeshënë pastaj, kemi kaluar të kënjë pikë më rëndësi që ka postë bëjmë me rëndësin e fjales dhe peshën e fjales, dhe kemi përmend disa prej aspekteve që dëshmojnë rëndësin e kësoj fjale e që nësi vësimtar duhet imi të kujdeshëm. Dhe kemi thënë se në takim në arshëm, dhe dhe sot në të flasim p Dhe si kemi mundësi që përmesaj të përfitujmë nga këj shambull Dhe që farë realisht ne i përfitujmë nga këj shambull Atje kërë kemi sharuar fjallën e mirë <coughs> Këmi thënë se Ibni Abasi, radiallahu ta'alanhu E që pejti pasle e kanë marë shumit se a djetarit të fësilit këtë mendim është i mendimi se fjallë e mirë Në këta jetë është fjallë e la ilaha illallah Dhe se allahu gjallahu alasil shambu në kësaj fjallë Dhe shambullën e ndikimit të kësaj fjole Dhe shambullën e mirësive dhe dobive të kësaj fjole E silë pikësh në këtë shambull Dhe kemi thënë se Këjë mendim është Pa dushëm, a i që janë silë të gjitha mendimit e tjera Dhe në i dhët mundu me që Ta sërujmë fjole mirë në kuadrë të këti mendimit Andaj fjole mirë është fjole la ilaha illa Allah Pa dushëm se ndëroze me fol për fjalën la ilaha illallah nën kupton me hap një kapitull i cili pastaj në brendit e tij ka tituj shumë. Do të themi më duke fol për shembullin, andaj do të mundohem që me një mesatare të trajtoj kët fjalë duke kaluar pastaj te dobit dhe mësimet që ne i marrim nga ky shembull. Fjala la ilaha illallah është fjala më e madhe dhe ma e rëndësishme që është thënë dhe një herë. Aje peshen gjë dhe nuk ka gjë që e peshen ate. Mirë pa për ta pas këtë rallë, pa dushim se duhet ti kushtujmë vëmende disa gjërave të rëndësishme, kuptimit të saj, kushtëve të saj e kështu më ratë. Dhe djetarë kërë flasin për kuptimin e fjasë la ilaha illallah, thonë sa janë dërtojët në dy shtylla kryesore, në shtyllën e mohimit dhe shtyllën e pohimit dhe nuk mbaat kjo fjallë pa këto dy shtylla shtylla e mohimit në në kuptan të mohash gjithë dëgja me platë kuptim në fjallës gjithë dëgja të mohash gjithë dëgja se meritan apo i takan tjet i adhruan dhe pastaj fuqin e këti mohimi të abartësht në pohim të palë këndshumë dhe të adhurosh këtë poemati që është një Allahu xhellahu vela. Kjo është fjala la ilaha illa allah. Nuk meriton, nuk ka zot, nuk ka askush që meriton të adhurohet pas Allahut mënduar. Dhe çka është fjaltë atë funksionale, do të përfitojmë ne nga ky shembull, padyshim se dietarët kanë xhir edhe kusht të kësaj fjale në kuadër të asaj që është përmend në Kur'an dhe në hadithe pejgamberit alayhi salatu sallam. Dhe nga përmbledhjet më kryesore që kanë bëjmë me kushte saj është e që përmbledhjet në 7 kushte ku djetarë ka në thënë se kushte kësa fjale janë kushtet e pranimit e kësa fjale kushtet e përfitimin nga kjo fjale, kushtet e funksionalitet e kësa fjale janë dituria me edit kuptimin e saj pas taj kam përmendur me radhë të tjirat e që është bindja vërtecia, sinceriteti Në shtrim pranimin dashuria dhe urrejtja e kësaj morrad dhe në disa versione të kësaj fjale është përmend edhe teta të mohuarit dhe të distancuarit nga çdo gjë që e kundërshton këtë fjalë. Ne patusin se çdo ku është nga kurthe kësaj fjale ka sqarim të nevojshëm, ka argumente, ka pika se aty nuk do të mund të mirë me to sonte. Mirpaf, dua të them me këtë hyrje se nëse Allah e ka sjellur shemblë e fjale së mirë dhe shemblë i kësa fjale të mirë i në gjanë një drurit mirë dhe këdru ne kuptimet shumë të, të gjallëris stabilitetit e shumë tja që kam e thënë të kaluarëm, atër është e pa mundshme të përfitim nga kështë shemblë në qovë se nuk përfitim nga fjale e mirë që në këtë rasë të fjala La ilaha illallah Mirë pon duha që me e të i kalu këtë trajtim shkencorë teksoj fjalë me kushte dhe argumente për të kaluar te një pikë më e rëndësishme që i kanë në pikat e saj. Ajo është kuptimi më thelbësor që duhet të kemi parasysh kur bie fjala për fjalën la ilaha illallah. Do thotë që fjala e ndërlozur, as fjala e molla, ka kuptimet e saj, ka kushtet e saj, ka argumentet e saj, ka ndikimin e saj, ka sekretet e saj, ka shumë. Mirpo ndua që gjitha këto të mundom ti përmbledhën në Dhe sa kuptime të rëndësishme që duhet të kemi parasysh kur ne themi la ilaha illa allah. Çfarë duhet të kemi parasysh kur themi la ilaha illa allah? Çfarë kuptime duhet të rënjosim në zemrën tonë që ne të përfitojmë nga ky shëmbull? Për ne ka kuptim. Dhe çdo fjalë e mirë që ne synojmë ta themi, buron nga kuptimi i kësaj fjale. Ajë që e ka kuptu këtë fjallë drejt, ajë fletë mirë. Ajë që e ka kuptu këtë fjallë drejt, ajë pa dushim se është i mirë. Nga se kjo fjallë është e mirë dhe kjo fjallë e bëndë mirë. Mirë pa atërë kur kuptuat si duhet. Andaj, kuptimi i parë që duhet të kemi paraqështë të kjo fjallë është se kjo fjallë është fillimi dhe fundi gjdo gjeje. Gjdo gje fillon me këtë fjallë dhe gjdo gje përfundon me këtë fjallë Kësh kuptoj më rëndsi. Dhe për ta kuptuar më drejt, te dërllosur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në fillim të shpalljes së tij u tha kurishve qulu la ilaha illa allah tuflihu. Thuani la ilaha illa allah që të shqiptoni. Pastaj u tha thuani la ilaha illa allah e meqes fuaj pastaj të sundoni Arabën dhe ju Arabët. Dhe gjithashtu kur e dërgoi pejgamberi saum Muadhin radhiyallahu anhu në Yemen i tha le tiat e para që ti ftonte fjala la ilaha illa allah. Dhe kështu fillon çdo gjë dhe përfundon çdo gjë. Pejgamberi alaihi sallam ka thënë men kana akhiru kalameh la ilaha illa allah dakhala al janna. Kush e ka fjalë të fundit në këtë dhunja fjala la ilaha illa allah hyn xhennat. Andaj çdo gjë fillon me të dhe mbaron me të. Mirë, por për ta sherrur më mirë, çka fillon me të çka mbaron me të, dua t'i përmendi vetëm katër aspekte të rëndësishme, katër fusha të rëndësishme. Të ndrozë kur ne themi se me fjalën la ilaha illallah fillon çdo gjë, çfarë nuk kuptojmë, çfarë fillimi? Fillon me të dituria. Çdo ditë fillon me fjalën la ilaha illallah. Çdo ditë që ne synojmë të jetë dia dobishme, e frytshme, duhet të niset me la ilaha illallah. Gjdo dhije që nuk nisht me la ilahe illallah mund tjetë informat, po dhije pa do bishme Për ndaj Allahu gjallahu ala tha ikra Bismi Rabbike ledhi khalak Leza msa në amë në Zotit La ilahe illallah Andaj ajnë që msan pa një ufë Zotin gjallahu ala pa ju për 7 regullove Zotin gjallahu ala ajnë që mëhën Allahun dhe msan pa du shimë se mësimi ti do tjetë grumbullim informata, do tjetë një dhije mirë për po ju ajo që i bën dobi në dunja dhe në ahirat. Përëndaj, diturija filan me La Ilaha illa Allah. Edhe gjithashtë diturija fetare filan me La Ilaha illa Allah. Ajë që dan me mësu, dijen e fesë, dhe nuk e nje këtë fjallë, nuk e nje kërkesë e kësë fjallë, gjithë do dje pasaj do tjetë e mangët. Ma dje mund tjetë e damshme. Përëndaj, kjo fjallë në mësan, prioritet e dijes, për i ka do të filuar, me qëfar do të filuar, dhe si do të filuar. Pë I fjala "La ilaha illa Allah" se kjo fjalë është fillimi dhe fundi i çdo gjëje. Dhe gjithashtu te dituria përfundon me "La ilaha illa Allah". Çdo informacë që e merr, çdo dije që e merr, duhet të jetë epilogu përfundimtar i kuptimit të saj nëpërmbushje me "La ilaha illa Allah". Përndryshe, besimtari nuk duhet më përvetsuar dije. Një dije që bie ndesh me "La ilaha illa Allah" nuk është dije që duhet besimtari më përvetsuar. Dhe gjithashtu Gaja që duhet të filluar me kërcuar dhe mbaruar me kërcuar është edhe procesi i edukimit. Çdo edukim, edhe i vetvetes, edhe i familjes, edhe i fëmijëve, edhe i shoqërisë, duhet të filluar nga fjala la ilahe illallah. Ky është rregulli i edukatës dhe gjithashtu edhe edhe epilogu përfundimtar i çdo edukate është të formojmë individ i cili e njeh fjala la ilahe illallah. Dhe gjithashtu thirrja dhe ftesa të tërëve duhet të jetë fillon me la ilahe illallah sikurse filloi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe sikurse i porosit shokët ti, e tij dhe sikurse përmandom e ka porosit muedhin radhiyallahu anhu që të fillojnë me la ilaha illa allah. Dhe gjithashtu të ndëllazor ajo që duhet të përmandezë çfarë fillon me këtë fjalë mbaron tash deturia, edukimi, thirrja, po dhe raportet. Me njerëzit fillojnë me këtë fjalë dhe mbarojnë me këtë fjalë. Kjo fjalë na mëson si më ndërtoj ura të komunikimeve të tjerët, si më ndërtoj raportet me të tjerët, na mëson afërsinë dhe largësinë në raport me tjërët e kështu më radhë. Prandaj, me te filan dhe me te me te më baran. Me te filan mitësia dhe me te përfundan mitësia e kështu më radhë. Prandaj, kuptimi i rëndësismi kësë fjallë është se kjo fjallë është fillimi i gjdo gjeje dhe është në barimi i gjdo gjeje. Për ta ilusuhë ma me shambu i cjeka këta këtu katër fusha e që pa të shimë se së nga këtu pasta i ka i ka sërimet e vetët e të Ibn Qaim e Rahimullah thot Sirru në adhimin e surarit të uhid Tua përmendi një sekret të rëndësishëm Madhështor nga sekretet e besimit Fjallis la ilaha illallah Një kuptim të rëndësishëm Thot Se zamra e njëriut Nuk ka mundësi të qetsohet Nuk ka mundësi të stabilizohet Nuk ka mundësi të pushanë përveç se kur të arrinë të këzotin Gjellë Gjellaluhu. Në zamëra ka turbulenca, kalkundje, gjendje e branqë me një, nuk mund të ndjetë, njëri ju i qetë, i sigurët, dhe so nuk të lidhet me zotin Gjellë Gjellaluhu. Dhe se gjdojnë gje pos Allahut duhet dhe synohet për, që, për qështje ansore, një për qështje qënsore, për qështje ansore, një për qështje qënsore. Pas ta i thëtë, o lejse al muradu al mahbub nuk duhet besimtarit këtë qëllim që qënësisht e dënë ju për asësuja dhe rëthana për shamull Allah në gjellewale e dënë qënësisht sa azatë ju për rëthana tjera dhe për shamull ti një njëri për balë që e ki njëri që e ki si një personit sa këtu mund në shmedasht apo mund në shmedasht mirë moment në kur Në rrethona caktuar, ai është babait e don. Ju për shkak të, jo të qenies, po për shkak të rrethonës, po për shkak të sebeve të caktuara, lidhës të caktuara, raport që nuk është për shkak të qenies së tij, po për shkak të një rrethone të caktuar që e ka sill këtë lloj raporti, çdo gjë tjetër. Duhet për shkak të rrethonave, duhet për shkak të arsyeve caktuar, të caktuara, duhet për shkak të interesave të caktuara, ndërsa Allahu xhallahu ora duhet për shkak të Zotit vetë. Mande besimtar nuk ka të dashim me Allahun Xhelalu Elauala nëse i hap ose si i hap. Gjasë kjo është me krijesat, me Allahun Xhelalu Elauala nuk ka këso pazaresh, nuk ka këso mënyrash me e dashur Zotin Xhelalu Elauala. Nëse do me kuptu drejt, ande thot thoni më kemi mëna, kjo është sekreti fjalës la ilaha illallah. Me allon e dashur Allahun për shkak të çënjes së tij, për shkak sa ai është Zoti i përkryer, i ploti, i pafmeta. Dhe çdo gjë tjetër duhet tjera, për shkak të arsyeve të tjera atë. Dërsa Një është taj që duhet për arsujet qenësore, që anja ti në obligën me e dashtë. Dhe se të ka lau gjelë, lora është përfundimi i gjdo gjëje. Do të me te fillan dhe me te mbaran gjdo gjëje. Ndërsa vazhdo në duke thënë, është e pa mundshme dhe e pa arsujshme dhe pa logikshme që fillimi një një tjetë nga një e përfundimi ti tjetë të këshom. Ska kështu a pëthënë. Qështë ki mundësi p më pas nisën nga 1, nisët ka krijuë e pastaj përfundimi pastë shumë të tjerë e pamundsmart. Fillimi është ai që dikton edhe përfundimin. A në sikurçi fillimi është prej 1 edhe përfundimi është tek tek 1. Dhe asë, në çonse njeriu bështetet në krijesa dhe prart pyetje dhe i dhanata sikur do duhet dash Allahu xhën lewala, i bën këimi përmes të do të zgënjehet dhe do të dështon dhe do të dëshpërohet. Madje do të ndijet i, i, i braktisur në momentet më të rëndësishme, më të nevajshme, që ka pra që është lidh për te, ka më u braktis për ti. Dhe së so thotë për fund, nëse njëri ju fillem dhe fund e ka Zotin Gjellë Gjellali hu, dhe dënë Allah në të bare, tale, dhe me te është i lidhur, dhe pastaj nga dashuria për Allah, dënë të tjeret, dhe lidhët me të tjeret, dhe të atërë kjo pa dëshim se ka fituar disponimin e zemrës lumëturin, begatit e Allah gjellegjeralu dhe shpëtimin e përhershëm në vazhdimësi, pandal edhe në këtë bot, edhe në botën tjetër. Pra ndaj, në basë e kësaj fjallët, ndërrodhët kuptojmë se fillimi dhe fundi është me fjallë la ilahe illallah, edhe disponimi edhe jetë e mirë, fillon me la ilahe illallah dhe përfunda me la ilahe illallah, e kështu më radhë, gjitha që ka mund si të thuat në fillim d Në fund Kuptimi rëndësishëm i fjallës la ilajna ila, që duhet të kejmë parasyshë është Dhenja për parësi Kësoj fjallë para gjdo gjeje Që fa në kupton kjo? Të ndërlëzër Kjo fjallë është malë Që në adhazot e gjën lewala Dhe me këtë malë është malë i vetëm Që Allah u pranan Me te me eble gjënit në ti Ande Allah u tha, inna Allah shtera, minna il mu'minina enfusahum wa emvalum bi enne lehum ul gjallna. Allah u ka bler nga besimtarët, shpirtat e tyne, do tëtë pasurit e tyre, qaj të ajab gjënetin. E shpirti dikujt dhe pasurit e dikujt, ka bler me la ilahilallah, pa pa la ilahilallah. Qmime të ka Allah është në bështë kësoj fjallat. Nënë qmime të ka Allah është në bështë kësoj thënje. Prandaj, Shiqonëse sa bukur e ka thëitur kët prapë ibn Khaim rahimullahu te fjalë la ilaha illa allah. Sot la ilaha illa allah është malli i Allahut. Qi më të blet. Allahu kët fjole, kët mal, e hasteria. Kët fjalë kët mall e blen Zoti. Wa thamanuha aljanna. Dëshmi mi sa jeni janneti. Udhëzuesi apo ai të na di vënë me lid kontrat me Zotin mbaz kësaj fjalë është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ai është ndërmjetsuën kët blerje. Si këto ndoshën blerja, ka ndërmjetsuës, kanë, kanë shifllerja. E ndërmjetsuën kët blerje mes në dhe me sallatosh kush? Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem. Tha dhe Allahu është i kënaqur që me praktikë simbolike me blerë kët fjalë të asaj që e tëra nuk kanë vlerë so krohu i mizës. A kupton kët fjalë? Çe koja tregtimi Shekoll domon a kuptimin e rëndësishëm të vënies për parajtë të kësaj fjale. Sa do mendon për para si? Ne e tumë që dunya, dhe në këtë dunjë e ngrihtim çmimën e fjales la ilahe illallah, jo të kësaj fjale, por të posëdimit të kësaj fjale tek ne. Me çka? Duke i dhënë për para si kësaj fjale në stacionet e ndryshme dhe përballë kërkesave të ndryshme të kësaj dunjë. Dajë që kërkohet me i dhon për parsi kësaj fiale ndaj kësaj dhunja, ibekeimur e hamullau thotë është simbolike. Ës simbolike. Edhe pse me kët simbolik të braktisës dhe kët formalitet të dhënës për parsi të kësaj fiale ndaj çdo gjën këtu dhunja ti Gjenetin, i po futon shumë xhenetin, ndërsa ibekeimi po thotë kët po efiton me braktisje simbolike në një botë ku e tëra Në çfarë konta te Allahu nuk vlen sa so krohu i mizës, sikur të dini, kjo duhet te Allahu nuk kontë vlerë të posaçme. Ktu e ka sill Allahu xhallahu dela njërin me fitu, po dyshim, dhe ajo çka bëhet në dunjëm rend nga punë të mira, këtë i dën Allahu xhallahu dela. Mirëpojsë të Mirë, pa, është e përkashme. Është e përkashme dhe ka të meta të shumta. Dunjëja ka të meta, nuk është e përkryer. Dunjëja ka mangësi, është e përkashme. Pra te Allahu xhallahu dela xheneti është i dashur. Nga çës vendi të devat shumë e vazhbendin njerëzat mire kështu më radhë. Dhe, kjo adin kune e nxanë. Njen nga njerë e, përshambull, nuk din me erujt malin, nga se nuk din qëka është malin. Dhe në vend se me erujt malin, erujn atë që është vendosë për me erujt malin. Përshambull, një njëri ka apë duqan me shqit arit, me shqit mobile, me shqit telefona, me shqit qëka do qofë me shqiti qka? Apo? Dhe këj njëri ka hapë përshamu dyqan me shkjit ari. Dhe e ka, ka investuar në dyqan, e ka ndërtu shumë bukur. Do më thonë me ndryqim, me nështëta ato zbukurimet saktuara, me ulse, me vend pritis për, për, për konsumator. Gjitha këtu i ka bo, këtu zbukurime, këtu investimi ka u për shka? Për ari një ka bo. Për ari një ka bo. Po para më tash një herë natën, natën i mbledh karrikat, edhe i mbledh i mbledh ato kauçat apo mos më vjedh hanet e orën e lan. Ha shkëlojesh më? Ti ke çel dukat për orë. Ktu jam për shkaktaret, mos më kon orë këtu sjikon. Apo andej dunja ja ka Allahu na ka dhënë dunja për la ilahe illallah. Keçka në kullën me rrug la ilahe illallah. Para mëna kur një herë e haran la ilahe illallah i rrug të tërë ato. Po këtu Allah s'ka dhënë rrug. Ktu ai rrug A i kanë ruje këta. Apo, a ndaj përshamu, njëri me ruje të faturat, apo e mi qke parët. Jo, lapton, faturët e më shka këtë parëve. Mas me konë parët, zhujnë faturat, kurës jo. A da i që kjo është lele, lele, da. Jemi përprasi parazogjenga, që kjo është e rëndësë, që kjo është malli, me qëto blenti. Me qëto blenti. A da i, me, me qka dush me bleni mall, si ki parës unë blenë nga se që është kërësori, e kërëkia to, pasla i kizë bukurimet, i kërëkia investimit, kërëkia ki, këtë fjallë, kërëkia malin, nërsa Allah gjëllehuana ka gjëron dunja, si ka trejtu si malin, për shambull, në trektia ban me bo shkëmbi malin, unë e tjedo ty, për shambull, dhe park të parkë përkët sa, ti mjab mu dy por tesha, a ban kështu, me shkëmbi malin, ban, Nuk ko kusht parje, njerës për parje kanë shkëmbi malë. Kanë shkëmbi malë dhe kanë shkëmbi malë dhe kanë shkëmbi malë dhe kanë shkëmbi njerës shqit dheren. Banë. Po kur banë? Kur dy paltë kanë malë. Dhe vrej këto mirë. Kur dy paltë kanë malë. Mirë. Nëse on e marë për shamull bërlak. Edhe paketaj. Edhe ti ki telefon. Unë thamë ti do dy kyla bërlak ti mund telefon. Dhe do lasë shkën kështë. Pse që ko gale. Po së Si tha të Allah si, Sa i sa mal Haj është mbeturin Haj është qëka të të tërë Edhe a e është normal Pjesët i shkavet mi Po, së është malaj Su në blenti me, me, me Ose me qëka do qofte të që nuk është mal Edhe në fe Ka disa produkte që Allah i ka në së është malë kë Nga se s'ki që shëvlerësan Se s'ka vler Përëndaj për shambull Njën nga to që Fetarisht nuk është malë është edhe alkoholi S'ka Smush me janë ndikujt, më kanë met 10 litra, për shambull, alkohol, ti i pinë, mëri ti këtu, ama mërë, njëzban, nga se është i pa vlerësushëm, nuk vlerësohet. Pra ndhaj edhe, nuk mund me ku në malë. Andaj fetarish kaxja që janë malë, në kaxja që s'janë si malë. Duhet malën me rujtë për me shkëmbi, pa malë, s'ki shka banë. E Allah në ka thënë, në këtë dunja, malë është la ilahe illallah, veqë. Ruje këtë mall, investon këtë mall, dhe jepi për prasik të mallin dhe gjdo gjëja, trajtëj të tjera të shërptur të mallit. Kjo është malli, me këto ki me dojnë të këllau gjellohole, me këto del pëdunjoja. Kjo është si loj kartele, apo që ku të fëtsh, del. Qy është del njëri pëdunjoja, pala ale e lëlloha? Qy është del e lëlloha? Me gazab del, si si kontrabandum, dhe nuk, dhe nuk del nga jyria duhur. Apo, si, si, si gazab... Pa në dhe edhe kër delë shpivë të një që s'ka besunë Zotën Gjellewale, ka muhua, ka bove për të këshia, ka përmanë në pegëmërës, është dalje e të mërshme. Pse? Pa nuk është daljë normale. Si kusë njëri për shambull, a po, nga banesat i në katën e dhët, dalja normale është ka me daljë. Ka dira me liftë përshët. A më qështë do të me daljë? E ko kartelin e liftët e preke deljë. Se ko kartelin tash Do të lam kur bën postat atje. Pse? Mungesa e karteles apo? Andaj kartela jote për dalje të mirë, të këndshme trashë me të nga dunia është la ilaha illallah. Me të ngjallesh la ilaha illallah, largohsh nga dënimet. Vjen te xheneti la ilaha illallah. Andaj, kjo është mall. Mos e vlerëso këtë mall për shkak të tjerave që nuk kanë mall. Ndërsa çdo tjetër merr kuptim dhe merr çmim, kur kjo fjalësh pran ti Edhe pasuria, edhe jeta, edhe shëndeti, çdo gjë pastaj merr çmim, është me rëndësi, është me vlerë kur është nën, në mbikthyrjen e fjalës la ilaha illa allah. Kem rëndësi që kuptim rëndësi që duhet ta kemi parasysh. Gjithashtu të delas nga ë kuptimet e rëndësishme që duhet të kemi para hyj të fjalës la ilaha illa allah, kjo fjalë është është sekreti i jetës mirë kush dënë jetë mirë këtu mranan, këtë fjol është se këtë i sajtë. Kush dënë qëls për me i hapë rrugdali e vetës në sprovan, krizan, telasha, qëls i kësa është la ilaha illallah. Dhe gjënë këtë hadith që e të rështëmët umu sëlleme, radhjallahu ta'alana, që la thëtë se një natë, pregamberi sallallahu sëmë, uzgjua i nështë, i fliksuar, pa u zgjuar nga gjumi si një kurçot, nat kuptimi i me me ngarkesë saktume. U zgjuan nga gjumi i fliksuar dhe thante la ilaha illa allah. Për të thante la ilaha illa allah. E pasoj tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: Ma za unzila lejlete min al fitan? Nuk dini jo çfarë ka zbritë sonte? Nga provat, nga trazirat, nga fatkeçitë që do të kapojnë njerëzit. Pastaj tha peigamësom ngritni pronorat e dhumbave, sawahibul al-hujurat. Kush kanë qenë ato gratë peigamësom? Gritni me fal namaz, nëse shpruhet kur vijnë krizat kur vijnë, të lashat, turbullia të ndryshme kur vijnë, besimtarit gjenden me çka busolla e tyre, këto gjëra çka është la ilaha illa allah dhe thëmit e kallahu jale wala. Prandaj Rëgdalja në shumë mjegullira, në shumë paqartësi, në shumë gjera të pështjeluara, të razira të ndryshme, të paqarta, qartësi në besimëtore gjenë të kush, të këfjole Allah, Allah, Allah. Kështu tha pejgamberi, s.a.s. Ma dhja dini të ndërlozër, kur është gëllti të rjunu se Elisam, dhe është fut në barku në balenës, atje ka qeni parjen tuar, në barku këmërën tu, terë, ersinë, dhe parë rëgdalja. Me çka orientojm bark dhe me çka kërkon rrugdalën me një fjalë, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Da ilaha illa anta. I mundu mari, i munduar jetë o Zot, unë i kam i kam bër vetes zollomakon. Andaj orientimin dunya rrugdalja nga krizat, cilësi lumturis, jetës së mirë i rezistencës për balë, gjdo dëmi, gjdo reziku është, me fjallin la ilahe illallah. Të ndrëllë vëzrësa, do nga me i qacu punë, pa la ilahe illallah, ka nga nga upshtikë lëpëm. Sërë kërkujmë rrugdallit, pa la ilahe illallah, ka me nga mbil rrugdallit. Kështu nga mësëj pegameri s.a.sallem. Më si sa, a ne i kuptim e rëndësi ështëse, rrugdallia, qartësia, suksesi, jetë e mirë është pikrisht tek fjala la ilahe illallah po ju thjesht tek fjala para do të na bënim ato për a fëni të duhura të kuptimi e kushtet e njohje e kështu e kështu më radhë të ndërazor ne kuptim të këtë më rëndësi pesha jota pesha jota dhe vlera jote është kush e kushtzuar me fjalën la ilahe illallah vetëm kur ne se kuptoni Allah në bote qartë keq ka fula dërë me tani. Qfarë tha Allahu Gjallavara, ku që tha? Shukoni Allahu Gjallavara, ju dhetua pejgamberve ti. Dhe ju dhetua njët me dashën të ti. Tha, le in e shrakta, le jahbetan ameluk. ne ameluk. Në qovëse e prish la ilaha illa la ti, ti o Muhammed. Kajtë pun të ka në të prish. Subhanallah, të ne i mund, të ne e sakrifiz, të ne i badet, të ne i njeri, të ne e vlerë. Allahu po i thot me çës fjalë që vlerë, pa kët fjalë që vlerë. Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e çka më thon për di kam pas tia. Andaj vlera jote dhe pesha jote është në kujdesin tënd, në interesimin tënd me fjalën la ilaha illallah. Me e thon kët fjalë me punon me kët fjalë megjithatë që nuk kupton kjo që fjalën. Prandaj të ndërrozer Bilal ibn Rabih radhiyallahu taala anhu un qres lart pat pesht të mëdha me fjalën la ilaha illallah ibni mesud radhiyallahu taala anu çështën me këmbët e tij ishte shumë i dopth tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ju po çështni me këmbët e tij mirë po nëse vendosën peshor në Allahut jo në peshor në njerëzve jo kto te Allahun nëse vendosin do të peshojnë më ran se kodra e Uhudit kodra e Uhudit është me kilometra të gjatë që rrëthën Medinën sëtë. Një shkëmbi sahi, anë nësa është i ronë. Parmena krejt u hudit të kësa është i ronë. Andaj me qka e murë këtë qmim dhe këtë vlerë dhe këtë peshë. Ibn Mesudi me fjole La Ilaha Illallah. Ndërsa Ebu Gjahli, Ebu Lehibi, E Faraoni, e shumë të tjerë që e shvërësuan La Ilaha Illallah, nuk e pranuan La Ilaha Illallah, rralisht ata e shvërësuan vëtë vetën në mëmenit kër nuk e pranaj e bullehebi la ilaha illallah a i zbrit i qmimi la ilaha illallah apo i zbë qmimi e bullehebet, ku ti ka zbë qmimi? ku ti ka zbë qmimi? kërë për shambull një malë në tragë ka qmimë caktumë, stablinë firme caktumë e të bjenë qmimi, ka firmë që e zbërë qmimin e malët po këm malë, s'ka kush e zbë qmimin e ka qmimin e veç që Allah e ka vendosë mund është me marë qmimë basë ti me pasë pesh prajë është është, është zhvlerësim i vetvetës. Është në 9000 i i i vetvetës. Në sangritja, në kanaria e besimtarit dhe dhe vlera e tij dhe çmimi i tij është me bazën fjalës la ilaha illallah. Dhe për fond në këtë pjesë të portë ndërrozer kuptim i rëncësh miksofiale është thash së më të fillon dhe marrë çdo gjë e përmenase Kuptim mbërrësi është ta kuptojmë se kjo është mall, dashurova që nuk e kupton, më që të mall. Kuptim mbërrësi është i kësaj fiale është se kjo është Çelsi i çdo krize, çdo paqërsie, i jetës së mirë. Në gjithashtu e katërta e përmendëm se kuptim mbërrësi është për bosë fiala është ta kuptosh se me këtë fialë je dikushi, me këtë fialë ke çmim dhe ke peshë. Përndyshe e ka shverçu dhe nëm vlerësuv veten tënde dhe e peta të ndërzuar njeriu përmes së fjalës përmes së fjalës arrin suksesin dhe mposhtjen e të gjitha sfideve në rrugë cila është pengesa kryesore e njeriu që e pengon marrë tek Allahu xhallahu cila që Jënë tri është egoja dhe epshën i ti është shëjtani me, me, me cytit e ti dhe është dunjoja me solit e ti e saj, këto tri e më penges nëse nuk dimbe së më talët me në gjësit duhet me qka një rjo e më posht epshën dhe më banë kontrol pas me la ilaha illallah s'ka asë gjëfu qitetër, s'ki mund si nuk ka asë një forc që ka mund si me të ndihmu Pandata ndrozor, shikoni një gatuñë, mund të jetë i fortë me qiu pesha kur të soshëm. E po jo i fortë, me ul çerpikun e syrit kur e përballo haramit apo. Shikoa? Apo? E pështate. Kjo është më lehtë sa të pesha. Mir po i bëhet çerpiku më ron sa të peshë të rron ashi çam. Që Pse? Nga se këto që më musky si vijn laj, laj laj laj me qiu pesha ato. Amba këto me ul kur shat diçka, vesh la ilaha illallah bonato. Skatet ro. Skatet ro. Shiko goja so let hapet dhe mbyllet so let mir po me mbyll gojen që njeriu mos let a çnuki përkat mos të bart fjalë mos bën për gojën duhet forc nuk është let me mbyll dhe nuk ka kurse të jap forc pos la ilahi llah ajo e mbyll a është la ilah llah let mbylllet let hapet syrin let hapet let mbylllet veshë çdo gjë wallahi nuk, është let, nuk ka let me armë në falsa bon xhami nuk ka let Në esenës, për njerën që ka epsht dhe ka dunja, fësirësht, por bëjt let me la ilaha illa, shumë let. Me praktisur shqimin dhe pjenë, në vapë, nuk ka let, bëjt let me la ilaha illa Allah. A në gjithës sfit dhe, dhe sprovë në dunja, që që nërëm për, për balteje dhe të pëngan më arrit e kalaj e leura, të pëngan më arrit sukses, në poshtet, zbutet, gjynëzohet dhe dorzohet, para fjojës, Në ilahe ila Allah. Andaj. Imo Kaimrahimullah thot me një fjalë se njeriu në fond tia të së tij i bën të qarta dy gjëra. Të thotë, jasht dashmë një botë të qartë më herët. Eshtë realiteti nepshit. Një duke vdek, apo më thon, ai pesha që po das, më thon Këllë me të nërështë një shpi jepëtëm. A ti, a ju ka mu gëzullë të vë vëkja për pasarë sa vetë? A ma i bëmë bon përshyjë për vetë? Jo, Allah, ka morë fond për më hopëtëm. Ndash, ndraqë e, ndash, mësë ndraqë. A po, s'ka mu. Ose, një rju që ka rezistu për balët vërtetës. Ka qenë rebel për balët vërtetës. Kur vje vdekja, e sheftohi në këmbve dhe she dalin nga dunjaja shumë njerëz aty janë gjënzu ma di e dhe rebeli me i madh në hisurin e njëzimit u gjënzu, faraoni tha, amen tu billedhi amenet bi i bënu israel besovan atë që kanë besu Allah i tha -an, tasha vë kad asajte paraksaj rebeli e kon a tash, e tash dhuk është dërzot tash dhuk është gjënzot mirpo pse nga se i shfoqet një realitet i cili ti shtemë u shfoq shumë lehtë përmes fjalës la ilaha illallah penges ka qenë perdha që kanë pas përpara nuk e kanë përdor fjalën la ilaha illallah me ngrit perdhet përdaj perdhet që të pengojnë me i para realitet të caktuar pengu, të pengojnë të pengojnë me i para realitet në jetë çfarë ka a ia ja vlen për këtë është përda në kullat me ngjit ka duhet s'ka forcë kardi e ngjit problemi është pos me la ilahi llah ajo shumë lehtëvon shumë lehtëvon andaj sikur se a shaj për shembull a ke pa po kardë për shembull nëse diçka do të më do të shtironë shraf ça këtu problemi është as me dorë s'ka as me 100 paise për të zgjon e kanë një çës vet më të shumë kollajtërot shumë lehtë andaj që provoj me çka dush nuk çelen allahu nuk dën nuk mposhtet Skof fort se ul. E, e përdor mirë në dorë mposhtë gjunjë Zot. La ilaha illa Allah. Ana e kesh kuptimin e mësimit, e kuptua besimtari. Dhe këtu janë pesë kuptime që do të rthamë i përmend të ndërrozohet në lidhje me fjalën La ilaha illa Allah, ti anë më rënsi, ti të jetë funksional dhe të përfitojmë nga këshëmbull. Dhe pika e fundit që i ka në pikë atë deri në fund dersit, ka të bëjë me çfarë përfitojmë nga këshëmbull. Ne msojmë atje injeksionit me drurit dhe fjalën e mirë që është shumë e rëndësishme. Dhe mësuam gjithashtu në dersën e kaluar, do thot, përgjessinë e fjalës. Prandaj dhe ka sill Allahu si shemb fjalën e mirë, e veprën e mirë. Dhe mësuam sot fjalën e mirë, kuptimet që na ndihmojnë me përfitimin nga fjala e mirë. Pas gjithë këty udhimeve të ndërgoza, në, në fund rezumeja, çka na përfitojmë? Çka na nxjerrim me kë këtë shemb? E para që nxjerrim të ndërgoza është renditja dhe respektimi i rënit. Ku e marëm në këto? Allah u përpërmen shemblën e drurit. Këta është dënë lidhja, me kuptu, pa ndaj mundës e shve mendja. Allah u përpërmen shemblën e fjallës mirë, që ti me përfitu për i saj, me qka Allah për të dikët shemblën? Me drur. Drurit e ka një rënditjë, e ka një rënë. Ka rënjë, apo ka trungë, dhe ka pasaj dikë dhe gjethë. Paramendone, për shambull, një drujë cili në mes i ka rojt e nëllë të ka trungun, ndërso posht i ka frytet. Që fa? A, i mram shtë të kë? Së është nërmallë e kja, po? Pra ndaj, druri, në mësën rënditjen. Në mësën që të dim si me i vendu së gjirat në vendre në vetë. Në mësën, druri, kë shambull, në mësën se fjale e mirë, si kurse drurë i mirë. Drurë i mirë, për me dhonë frytet duhet me pasë e renditin e duhur, apo rënjët, trungun, degët dhe frytet. Edhe fjallë e mikështë të amësën, se ka renditje për me përfytu, nuk e respektën renditin e fjallës la ilah i la la, s'kime përfytu, kime kun i qakurdum, i deformum, si kurse një druqës i deformum, na atë pozit që e përmenda ma, ma herë dhonë. Andaj, formimi i duhur Nën kuptan Erendit një duhur Erenditja duhur Vien nga fjola La ilaha illallah Andaj, nëse diçka që ka venin Poshtë e vendosëm në fryt Kër të hanë është e edhë Para me hongër rojën e molës ve në molës Së hadë mo më molla kur E edhë është E qka e ka shkaktu këtë idhësi Ju fryti Ju a ju konë Por mungese e renditjes Andeja dhëna dhësa so punë kur i bojmë pa vend, se kanë vendin këtu, pa renditje, së në duken për shtashme, lodhem, nuk gëndim kënaci, s'ka sukses, pse? Pa rend është, se kirajnë të ashtë i uvarë në këtu punë, se ko vendin këtu, andeja drullën e amësan, renditjen. Zeshtët, ato që ka Allah në amësan, me shemën e drullënit, është ndarje e roleve. Këja është mërendësimi kuptu. Të druni, gjdo që ka rallë të vetë. Rënjët kanë rallë. Trungu kanë rallë. Dekët kanë rallë. Gjithet kanë rallë. Fritët kanë rallë. Janë të ndara këto. Janë të ndara me zveti. Andodhë ndonjëherë në historin e drunit. Andodhë ndonjëherë. Në historin e drunit. Andodhë ndonjëherë. Që molla me dollë në rojë. Kur? Së ndodhë shto? Së zdelë në rojë molla. Së zdelë se Se, së është roli ironis me bomolla, nuk është. Roli sa të qëka të të tërë. Svanë. Andaj të ndurënë. Andoh ndur, të, ndur, të, ndur, të, ndur, të, ndur, të muslimat me lajë, lajë, lajë, lajë, ndonjë një e redikush. Me bo në rallë që si të kanë, sa të dushë. Andaj, në nuk kine droni i mirë, pëtë. Se në s'kina përfitun nga fjole e mirë. Që kja është. Respektoje të kaja pa lau në rallë. Rollë në dunjaki, rollë në familje, ki rollë në shoqni, gjithë shka ka rollë të vetën, duhet me respektuafën. Nuk ka mundësi të nëzër, me e përfitun nga fjole e mirë, në qëfë se nuk respektohen rollët dhe tyrat. Ka rollë. Dhe kjo rollë është, aq i, dhe më honë, i, i degzum, aq i detajzum, sa që duhet shumë e folë për të. Të tash në gjemi kur e kjëral. Apo? Në shpe ku shkan kjëral, në pun kjëral, njëjt kjëral. Për bal, për bal këti për e me kjëral. Për bal, për e me të të kjëral. Gjithë mund kjëral. Por ajo ral ka era, që ti dush me lutë është, ka era është aktive e ka era është pasiv. Edhe pasiv me najt është ral. Pasiv rën ral. Rulli të të të të me zhë me livritë. Pasiv. Rulli të të të me liv dhe mos më u përzi, me ditë kompetenze të të uja, mos më u përzi, nga se dhendruar, nuk ka mundë si dhja me doj pëj në rënti, zdel, se nuk ka rulli ti me shpërndodihë, zdel, si kur se nuk del, kur nuk del, thash, pej, asaj që ka e përmëna me më iret, qoftë në rëjnë, zdel, nuk del, nuk ka mundë si me doj, nga, nga, Uh, dega e mullës me dollë pjefni Zdele vla Sa e ka tete rolle ka të këto allonë tuk me dollë Zdele i kënallë I kanë dolla u rolet I kanë dolla u venet I kanë dolla u detyrat Dhe se cila për këtën e bërë rullë në vetë A ka mundësi në, në herë, herë. Peqë i ka kryu allah u qilë në tokën Peqë i ka kryu A kërini në herë që Hana u dollë ditën dhe kanë nëzësi dillën Po zbën allah së nëzën e kurë se se ka bo Allah mëndzeja të, së nërë, përndaj, ka do Allah rolle, edhe të njëri ka rolle, mesnjën dhe ka rolle, dhe këshemull në mësën nëndarjen e rolleve, këshemull qëka në mësën, Teter, të tërë qëka, këshemull në mësën, kujdesin dhe vëmëndjen, në qëfar kuptimi, druri, a donë kujdes, donë në ujitë, Do në mu kujdes për te. Do në mi largu për rëthi ato gjemba, therat, bimet e tira që pëngojnë zhvillimin e mërfil të drur. Do në mi largu ato. Apo? Epo mirë. Imanin zemër, ku është la ilahe illallah, ku është fjale e mirë. A do të kujdes? A do të kujdes? Par në përshamull një besimtar. Për gjera që do të më marë gjdo ditë vazhdimishtë, Ajë njerë njëtë mirët, këna kryjë këtë temë. E ngumë këtë dërësë. E mire Allah. E dhe dërështë në bukë këse ke kryjë. Qapurip të shëpët në kësham. Ja, e li barë ku kujdesin. Apo, e zemra? E zemra, që kujdesi ka zemra? Pra ndaj të ndërlëdhër. Në mësën kujdesin që mëzbim në habidhe nga flatë. Ka gjyra që të nukonë, gjithë mund i kujdesin përdo, gjithë, mën, gjithë, mën, gjithë mën. Sikurse ujitja, duhet të më keni kujdes, nuk u kujt, vysh këtë. Hop! Nuk kujdes për të hop. Nëse bujku nuk kujdeset për të mbjellur vetë aty, atë u lëm tre të skofrit, thon. Prandaj, mu kujdes për ujitja, mu kujdes për vjelje. Këtej kujdes. Ju ndal frutë se si ke vjel. I ke lënë mashin si duhet, vyshkën. Prishta atë. Do të shkon kohë më vjel. As nuk bën para kohë, as nuk bën pas kohë. Kujdeso që në kohë me i vjell frytet Edhe kja është përëndësi Andaj, kutia dhe habia Përbal shumë Gjera që duhet me u kujdes përto Po bojnë që mëna u vyshk frytet e besimit Andaj, tha pegamberi, s.a.s. Në adin që Trasëmën hakimet dhe të brani Dhe është të ditë i vërtet Pegamasum ka than In në l'imane jehluku Fil kalbi kama jehluku thub Fe gjeddi du iman e kum ta pegamiri s.a.s. me dëvërtet, imani besimi, zbardhët, tretet, si kurse Tesha, këpokur dëmonë i largohet në gjyra, që është njëtë, nga përdërimi i tepërt, Tesha që ka bëtë? Fëllën me u, vjetru, andaj ka thënë, përtrijen i besimin vazhdimisht, te i përtin të shëtë vazhdimisht, po, këtë i nga pilo, këtë se i kom bajtë baldë, për marrë dhe të reja, mërë. Ja, po, andaj edhe besimi ka nëjë për tesha të reja, për informatëri, për invësim të reja, për, për dersë, për informata, për kshila, për porasi. Vashdimisht, ajë që pavarësohet nga ushqimi i shpirtit, e ka praktisë drunin. Zdelej mu! Ajë që e ka thatë, unë e ku mgu bal, ta është na mu marrë me të punë, merë dhe me ato punë, po u jetë e drunin. Kujdesu! Andaj kujdesin dhe vëmenin i droni të meranci sa dhaiko ujitja don më ujit me çka çka çka e ujit pa më ne besimit do çka e ujit pa më ne tauhidet do çka ujit pa më ne provat mira dhe frytet e kësaj pune kur do të më vjen asad aneser ama s'ti vjet kur do njerëz gutën i bën do punë një muj dit dhe të tash, qka tash, vjel? Ja, ka, ke po të thash çka tash më vjen ja kop akë pa A ke po kodru që vjelja e, e, e fritëve ti mas dhët vjetë e bota. Edhe e pranën, e bon kabullë bujkë, e mjëllë, dhët vjetë e rinë gati, pa asë një fritë që mas dhët vjetë e me morë. E një musliman, se u jetë një punë të mirë që me bom i do të fritë i saj, a jash e harin dënjë e në heretë vëllatë. E po, nëse të japë fritë në mozi, japë fritë në mozi, a ke fitur shumë apakë? që përdo ma shumë se me të largu nga putë të këqija, gjitho punë e keqër, larpë e tije. Kujna? Falë Allahot e si le ka bënë namazën të tila. A ne i në dhëstan këtë namazë, vazhdimishtë? I në dhëstan dhëkër? Që ka në dhëndëruar? Përgambiris, sa të mu thas, ha bëtini dhët. Kushtë thëtë, subhanë Allah, dhe jna në dhët dhët e dhëllë higjës, këtu e në dhët e dhëkërët Kur thaa thaa beqam th th th kur thaa subhanallahu dhe kur thaa elhamdulilah dhe kur thaa allahuekber o ta din se këto fjalë shkojnë tek arshi o inne leha ledewien kedewien nehl dhe ato kanë shufurim si shufurimi e bletës për kujtojn vazhdimisht me emrat që ka thon subhanallahu tek arshi allahut përmendet emri i tij vazhdimisht sikurse bleta Shushurim dhe të përkujton për pr^{e}senzën e saj, çdo tek orsi i Allahut, Allahu bën që ky dhikr me pas kët frut. Andaj investo aku ideza për kët dhikr, u jete vazhdimisht që të kesh sa më tepër shushurima që përmendin emrin e Tij të tek orsi i Allahut te barekute ala. Nëporkuides, wallahi utosh, shkon dhëdhet e dhëgjës, do të kujdes, sa të futuroin që kësa flitru në dhe ditë e mëram të atë Ramazani, e shkaj Ramazani, e këto shkojnë, e kejt shkojnë. Pra ndaj, drur në amësën, mentalitetin e kujdesit dhe vëmendjes. A e majtë men këtë kët dobi? Drurin dhe këshamun në amësën, mentalitetin e kujt, e kujdesit dhe vëmendjes, që largojnë hutin dhe gafletin. Dhe, e katërta, që në e mëson këj shambull është kujdesi për frytet. Gjdo drur duhet në pas frytet. Gjdo i badet duhet në pas frytet. Pa tjetër. Dhe se kujdesi për frytet si më bas shambullit dhe shumësimeve, te i kalon kujdesin për kryurjen. Për shambull, nëse për me kryurjen i badet i kushtunë vëmenje kaqë, duhet ma shumë i kushtunë vëmenje për frytet e këti i badetit nga se realisht kryrëja është përshka këtë fryteve. Me i morë. Si kurse është për etimi i badetit knatësia, pasta i është edhe me qënë i dobeshën për tjerët. E fryte të shumë të që kanë të bëjnë me gjdo adhurim, ku i desu për fryte të adhurimeve, janë me rëndësi, janë të domazdoshme. Dhe këtë rëndësi në mësën edhe shambulli i këti druni. Nëse Allah është të ti u kula kullë lëhinin, mi idhë një rëmbiha. Këtë dujë mirë që unë pasil po i shambull, japë fryjtë vazhdimisht pëndalë, me lejën e lojën e lojën e lojën e lojën. Andaj, këtë shambull në amëson, vazhdimësin dhe kvalitetet dhe cilsin. Kujdesim për kë, vazhdimësin e adurimeve, por vazhdimësi e cilën si jelë për qëfarë, kvalitetet dhe cilsin. Kjo është kujdesi për i badetin. Nëse Po nuk ko vazhdimësi, ose nuk ko kvalitetet të cilësi, nuk është përpuhë dhe me fjallë e mirë, me fjallë La Ilahe illallah. Fjallë La Ilahe illallah mundësën adhurimet të zatë kanë vazhdimësi, kontinuitatë dhe të zatë vazhdimishtë. <ifieOM> Sa so më te përbëhen, janë më të cilësore, më të këndshme, janë më të mira, më të mëmbla, e kështë më radhë. Dhe e fundit të në rëdhët që në hemësën kë shambullë është pas e thë ju thebbitu Allah, e përmëni fjolën thebat, fjolën e qëndrushmëris, edhe stabilitetit, e përmëndi Allahu Gjallahu Ala disëhera, brenda këti shemblën, për të në treguar se të ndërvëzër. Rënjet, rënjet, dhe gjithashtot trungu, dhe gjithashtot frytet, dhe gjithashtot këto kanë lidhjet në gusht me qëndrushmërinë nëse nuk ki rrën, s'ka stabilitet, s'ka sëmë, me t'miçkajm e këndërtu fin, me disa praktika formale, ku i ki rrëjt, ku i ki rrënjët, dhe gjithashtu të, nuk ka ngritja, nuk ka rritja, jetë të rrën gjithë që t'i shkurt, shkurt a bëq, nëse nuk ka trup, nuk ka trup, andaj stabiliteti është indelidhë me rrënjët, rritja dhe zhvillimi janë të indelidhë me, trungun që ka, dhe gjithashtot, stabiliteti dhe qëndrushmëria në fete Allahot ka lidhjet të ngusht me frytet. Sa ma ishë shumësht të durimi, ma i këndë shumësht të durimi, sa ma i plakë shumësht të durimi, ma i ladhë shumësht, andaj kushtive me andje qëndrushmëris, stabilitetit me këta faktor që kanë në gjajshmëri me drunin, ranjet, trungu dhe fryti. Që talutim Allahot në japë, qendoshmëri dhe stabilitet në fenë e tij me fjalën la ilaha illa allah. E kështu që ne mundsi me përfituar nga ky shemb. Të ndërlozar po dyshem se dobi dhe mirësitë e këtij shembi janë shumë madje dietarët sot që kanë përmend nga dobitë e këtij shembi kanë thënë në fund këto përfundon mundësia jonë, ndërsa begatia e Allahut është më tej, më tutje. S'ka kush i vendos pikë këtij shembi nga Do thot mirësi dhe bekat të shumta shikoj. Por mendoj që me këto kuptime, edhe me këto dobi, inshallah kena përfituar atë që na duhet në dunya dhe ahiret, nga shembulli që Allah e ka e ka përmendur. Dhe më lëreni që këtej të më përfundoj me një përkujtim më rëndësishëm, nga se ajeti kështu ka filluar dhe duaj kështu të më përfundoj. Allahu tha: "Alam tara kayfa daraba Allahu mathalan." Allahu tha: "A nuk po i kushtoni vëmendje, nuk po e shihni çfarë shembulli Allahu po ju sill?" Andaj Allahu jalla wala qonatrik vmani europ te mi kujdesni per kteshambull ktu keni shum dobi ktu esht siguria juve ktu esht shpëtimi juaj dhe ktu e vreni kujdesin e Allahut ndaj juve si Allahu kujdeset per neve qe ne e kuptojm qe ne mos drehdim qe ne ti shojm gjera si duhet andaj subhanallahu ti po eshe fjalen e mir ti po eshe fen tenda ti po eshe te armen tenda per mes drunjeve qe jan te rall apo jan te spesht Janë të shpesht, i ka shpëndohat lau, ku të qoftë? Që ti kesh mundësi të furnizosh me mësimit e dura, të ti këtë druni, kato që të cilësh, kato që të shkash. A ne kjoj kujdesja lau të me dhe vërrejt, kërkon një respekt të veçant, një kujdes të veçant për balti shembuli, mirë po, kjoj kujdesju në otë, kërkon ka një që edhe tje hapim zemrën, Dashinj dhe Allahu te levojë ala që të mbushët zemrat dashinj dhe Allahut dhe mëdhrim dallohut e bare kotë i cili që mos bëhedhim mos humbim i kushton rancë shëmbove dhe na i shëron këta shëmbuj që ne timsojmë sikur se duhet. Allahu na mësosh që të përfitojmë nga fjalët e Allahut Allah, dhe nga shëmbujt e Allahut dhe me vërtet na bën dreçim dhe uzim dhe në kësaj bote dhe shpëtim dhe ngritje në botën tjetër. Me kaj po i dofon Allahu është pëlqeft në takimin e arshëm. ë eh, Padoshim takimin e arshëm pas dy javë, gjënë sonë javës dita e Bayramit andaj nuk kemi lëjrat vazhdojmë sa të dy av inshallah dehatur allah i ruaj dhe ish problemet sallallahu ala muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam taslimen kaseer